Arratxaleon entzule, hantxatea irratiaren uinetan zaude, larrogeita bederatzi puntu zazpi, larrogeita mar.bost.fm irrati frekuentzietan, edo hantxetamedia.info webgunean. Apiri jaren, hogeita biada gaur, ostirala, 6-6 minuetu dira momentu honetan, euskal irratietan, beraz... B Bideasoko kirolaren inguruan arikora, dato zen minutuetan anxeta irratiko kiroletik saiuan.. <totipen> Eskubalo ikontuekin ekingo diogu gaurko errepasoari, horrezko b mailari begiratu ezkero, ez du eta larri ikusiko dugu bidasoa irun. Asobali gara zuzenan igotzeko elburua, astu behar izan du eta playoffa etxean antolatza ere, dezente komplikatu zaio. Joan denaztean, utxe egin baitzuen bidasoak, salka peneko azkenaren aurka, hartalekun etxean berdin duta. <tien> Gero itsegingo dugu berdinketa horri buruz, edo ere, joan astekoa agenditzeko denbora gutxi izan du bidazoak, bihar bertan itzordua izango baitu eta ez da gainera bat ere erraza izango. Alko ariko da bihar irungo taldea Madrigen, zeietan azita zerkapeneko amargarrenaren etxean. Gero itsegingo dugu Eta playoffa hartaleko unantolatzeko itxaropenari eusteko, ezin du beste ankasartzerik onartu. Baina, joan den aztekoa ez errepikatzeko, maia handiagoa eman beharko du, alegin handiagoa egin beharko du batez ere. Joan den astean, esan bezala, Akademia Oktavio Azken sealkatuaren aurka, berdindu baitzuten horiek hogeita, zeina. Itxura, txarra hartuzuen orgeiegokak asiera-asiratik, lehentzatiko, Hogeita bosgarren minutuan lortu behitzuen bidasoak, bere lehen abantaia, lehen aldiz, markagailuan aurretik jartzea. Bigarren zatian, bidasoak etzuen talde egisa funtzionatu, ez de fentsan, ez da erasoan ere. Eta ala ere, markagailua hogeita iruna berdintza lortu zuen, hamar minutu falta zirela. Beraz, eman dako itxura hori alde batera utzi, eta neurketa irabasteko denbora izan zuen hartaluko taldeak, baina... Etzen gai izan eta gogoratu zerkapeneko azkena zuela aurrean. Berdinketa emaitza txarra da, baina arek ezkagarriagoa da taldeak eman zuen itxura kaskarra. Hasier zubiri kapitainak atezainak ezin izan zion taldearen maila eskasri arrazoirik aurkitu. Hasier zubiri.indeste haindeste gauzadia e, izanre dena, denna atas seguragaizkiez, bai, defentan baia zuen. E... Gokalari bat behar ezta salbatu gau, beno e, gindeo partia utxerra. Eta zerratia esatia zaila, jakingoa nuke, segun a, el, ez da nago pasako, baino, baino ez dakit. Gatozen e, egunetan bintzat, e, ze pentsatu abakau. Honi bueltamateko, ze, ze gau jasuen jolpia, ambilaga. Zaila horren e, al depositioa ikustea, baina partia momentuatetan egon den bezala, berdinketa kalte txikina da. Ba. Bai, bai, bai, eh, partidu ani uste galtzea, galtzea maxi genula eta za hautze ukio, eh, azkenia berdinketa da e... igual eskerraketan hemen eh? berdez. Baino, bueno, i hi... ustak gutxineko da azkenen taldiak emandun imagina azkenian ne... eh mina hundina ni uste Zendia gago oso, oso dizuzta, eta eta lartalekutik, eta or, gaur indeuna nik ustez ez da hola, justiki kasi kolako batiteko. Ligaren azken txampan, denboraldiko une erabakigarrian bere momenturik, okerrenean dago bida soirun. Azier zubiriak berak onartu du. Azier-zubiriak. E, Inerrekatzen despero, baina olako gauza gertatik eta en... Eta egizta egresa, guntuntan e, arrasoak bilatzia, baina bai, gaur egertatu gana, eko gauza errabia dela. E, baina egresa, esatia e, altxe inbiak daula, bueltan emartzeiola, de denbola aldi asko edo ez dekos partiu gatzeiala. Baina, baina egun batzuk egun hii buelta amateko, biharko keu. Eta, a ber, a ber, nola kezkatzeko da ba orain azkeneko txampari begira txampari e, ba, txampadera bakigarri begira biasu bere volarik okernean dago latu bai bai mala da mala da eh ma, morale oso naik izan ditu baina ja momentu erabaki bakirri iritsi da eta egia da ba sensazio txarrena gaineskaula eh maitzak estia onak baina baina zu esan ez da eta ez dakit e, momentu hontan e, alkobendasea se juteko ba se pentsatua eh bakau bueno astebete gatzaiagoa indikan eta eta asko da gau hitzeiteko bueno baino gehioz nire izango luke e, lan iteko eh zentroan hontan ze, aurreko azkeneko hiru astegoetan e, parodia edukiko hontan ba asko hitzen dugu la baino bueno Gaur ikusia ez zula askolako gole jo izan. Ego alitzeite baino gole izango gabea e, benetan e, kantxan e, ba, bueno, e, piskat. Jendirak e, demostratzeko pixka de karakter piskadoa ba deula, orgullo pixka bat deula eta momentu gontan e, bakuitzak e, bere barnetik neti gaten beharko. E, Azkan indarra, o dazkan indar gutxik, momentuntan atabarko jo, eta personalia epizkada mostro barko dugu. Utsi egin duzu, baina komenien lehenbailen altxatzeaz, demoraldia ez da bukatu, hor txezo eta, bueno, elburu ere hor dago, eta ez doz lehenbailen hueltaan maten, bai, irrein duzu. Bai, bai, bai, bai, ez dago, ez dago, ez dago, denborik nehaerre zeoteko. Ze, bendeik gaur, bost partidu bat eta eus egin gako bezalako da, bueno, ya kanpo ustegaitu, eh, bueno, kanpoenez, eh play-offa eus baina baina bueno, la idea eh gaurgin den bezala, hautakatu den bezala, ezin gala inor, ¿vez? Inorria hasteko gai esgia momentu hontan, gaur gaurgin den ari. irratia, 15 urtez uinak orrazten. eskualdeko kirelaren berri egunero izan nahi baldin baduzu jarraitu kiroletik puntu .eu eusataria Entzon ditugu asier zubilearen iz gogor xamar horiek Eta orain selkapenari begiratua emango diogu, atletiko baia hori da horrezko bemaiako liderra, berroga eta zazpi punturekin. Atzetik dauka Palma del Rio berroga eta irurekin, eta berroga eta irurekin berdin dutabaitare bidasa irun, baina abera esa alde duenez Palmak, Palma da bigarren. Eta lau harren tokian dago Zamora, ogeita amazazpi punturekin. <totipen> ora tulensa elkatua zuzenean egoko da sobali gara eta urrengo lauek playoffa jokatu bergo utela Estatuko lehen mailan bidazoa bek etxean jokatuko du, igande eguerdean, hamabietan hartaleku kiroldegian. Neurketa zaia izango du hori bai, anaitasuna B hartuko baitu. Selkapeneko irugarren tokian dago iruñeko filiala, eta horrezko B mailara igotzeko leian dabil. Bidazoa bek uarte laugarren selkatuaren etxean galduzuden joan denastean, hogeita sei eta emeretzi. Euskal Igan ondarribi askubaloiak amaia ere emango dio aurtengo denboraldiari bederatzigarren edo amargarren postuan bukatuko du liga ga Biki de Lazaren taldeak bigarren itzuli ona egin ondoren. Urdulizen jokatuko du igande egoizean ondarribiak amaika terrietan hasita. Joan den igandean etxeko azken neurketa jokatu zuten berdeek eta hogeita sei eta hogei menderatu zuten ordizia. Futbolean, emakumezkoen bigarren mailan Mariñok erronka zaia izango du asteburuan. Logroño nariko da, igandean amaiketan xailkapeneko lideraren lehenengoaren etxean. Irurogeita bost puntu ditu Logroñok, Mariñok baino berrogeita bi gehiago, argitago beraz, talde arteko aldea zenbatekoa den. Urdinek bolada txarra dara gainera azken aldian, lau jardunaldi dara matzate irabazik gabe, eta azken iruetan galdu egin dute gainera. Joan denik handean Mulier, Nafarraren aurka galdu zuten irundarrek landetxan, bat eta bi. <mulia> Jaitxilaren arriskutik kanpo dago momentuz marinho, baina kontu handi zibili beharko du iru jardunaldi gelitzen direlako oraindik eta ez dagoelako salbu. Eta gizonezkoen bigarren B maian, Real Union B barakaldoko lazesarren jokatuko du bihar, arratsaleko lauetatik aurrera. Barakaldo bigarren umurtzoko liderra izan da, ia denboraldi osoan zehar, baina joan den astean Real Madrid B karrapatu zuen eta orain bigarren postuan dira bizkaitarrak. Azken lau partietatik bakarra irabazi du barakaldok, bora da txarra darama beraz. Real Unionek ere pasadu galanta, baina... Atzean utzi du, joan deni gandean, iru eta utxira bazibaitzuen guadalajararen kontra. Garaipen lasaigarria izan zen, iru puntu eskuratzeaz gainera, jokori konena eta sentsazioak berreskuratu baitzituen talde txuribeltzak, aimar sagasti beltzak, aritz mugikak eta joan domingezek sartuzituzten irundarren golak. Eta azkenak donostiarrak, iaoteak eman ditu futbol zilei kanpo, baina bueltan da, eta asko emango godio horrean zean realunioni. Josu Ozkoidi eta Mikel Martintz ere berdegunera bueltatu ziren igandean, denbora luzez min hartuta egon ondoren. Realunienek lehizunatutako jokalarien utxunea nabaritutu azken jardunaldian, jardunaldietan, obesan da, baina osatu zutu azenean ene, taldeak obera egingo duela dirudi. Norgeiago karen amaieran, pozik eta indar berrituta topatu genuen Josu Esnaola atzelaria. Josu Esnaola. E, bai iru puntu eta bai joku aldeatik bai bi garrango zatiakutxe baina aurrenekoan bai egipo dizfruta bindu, bere izaera erakutzi du eta dizfrutatu dut alazaitasuna iritsi da. Mm. Aurkariak ere nahiko itxura, bueno, kaskarra bandu pobre semarra, baina bai raunionek berreskuratu dela bere ez dakit maiarik onena, baina bueno, maia txukuna. Bai, aurreneko zati egon minutu batzu, ba hori urteko fugola indeula eta bueno, ja irudik atzen daku kinei deuna, ez azte honetan aste aste atzea Natse eta ta ba bueno geio disfrutado confianza geio kiro nga eh recuperatu jugoriak importante da gureta hartzeko eta hori da neido asi ke gusto estavo dan sear, bueno, askotan aipatuta da hori, bajena faltatzen jokalariena, gora nabaritu da, ez? Ezartu da Ozkoidi eman di bestiaire bat, gero Joan ere, bueno, maia unean bultatu da eta azkenan taldeak berzun ekarpen hori, ez? Bai, guk estilo hon ta jokatune baldemado eta baldemaz hau joko hortan gehin ematen dutenak ja, diala Joan Ozkoidi galan dauek behi ematen dute estilo hau jokatzeko. Bestiago ai, ba alduun gustei gingo deu, baina behi daukate txispa hori ikus hori ba sose eta saiatu ingeago bainar baina ikusi da gaur behaiek diala, motorrakor, bueltamateko, generatzeko, denaiteko, eta gaur esan dizutemezela horren gozatien ikusi da, eta berri urrungu asteanea hola dan. Bigarren bemaiako, bigarren muntzoko zehalkapenean, Real Madrid-Kastilla, Real Madrid-B eta orain liderra, irurogeita mar punturekin, berdin duta, bigarren tokian, Barakaldo, hirugarren poston dago Real Unión berrogeita hemeretzi punturekin eta playoffeko azken taldea Toledo da bergeita haase baina gertu oso gertu ditu Sokuamos berrogeita hamabostekin eta zeta horri behar berrogeita haalahau punturekin. Lau partida geitztzen dira liga bukatzeko eta Real RealMeek bere esku dauka playofferako saikatzea. Josu ez nalak onartu du, hori dela attxuri beltzen egoerak duen onena, Josu ez nala! mayoría bai, onena, hori da onena ta aurrengoasteko partidu polita gaina eta hori hori 4.2 daukau bentaja eta nikuzte hori ba jendea recuperatzen arregala gaurko partiduak animotako balioko zigun nikuzte gaurkoak asko, askotako bali izan dula ta aberra izaten da nemendi gaurra mm -hmm. nikuzte puntu daño garrantzitsu dola sentsazioak ez asken bila zero izan dira eztia se tasionak izan egitu urrato bat zago orduen bat 20 horrek ez du balio azkenian kostandiek izan marka ta garrantzi gie Unioke, eh, enbori, konfiantza hartze horrei, puntuai, e, baino, baino, baino, e, baino, puntuak ia da, ba, urrungu aztien irasikoa genu barakaldoi, daia, bentaja batu txikoa genu, ba, asko sobeto. Mañaia daia, fisiko bat aurrera begira, en begira, offari begira, os importantea orindialdeak beremaialikorrena bereskuratzea eta jokalari guztiako bereskuratzea dela. Bai, hori da. Eh, aurrena denok recuperatzea. Entraoriak aukera aukitzia, naidu naiduna jartzeko. Era gero sentazioa. lengordean sentsazio oso txarrekin iritsigina askoreko post partitutan beste puntuko zire honaltea eta aurten hori ez pasatzi baitzat. martxan ekipoa bizirik iritztea eta aurreneko partioei ondo afrontatzea. Aurrena gilda iritsi ber dela play-offa baina hori Nik zentzazio horta, ningu nuke aldarrik apena. Mm. Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizu. a todos los auditores y auditoras de la Radio ancheta desde aquí, de, del territorio del Lop Mapu de Quilche, desde la Radio Quilche Mapu. Un saludo y abrazo en un aniversario más que están teniendo en esta importante radio de los hermanos Bajos. Te ha dicho a mí, a la Gancheta, feliz cumpleaños por estos 15 años desde Radio Vallecas, Baikakon Kdo Euskal eh? hamabost ururt ez dira gutxi eta beste hamaboste du gehiago helddu itxeue, zorrioak eta bezarka daudi bat tradigoi baile ikazetik. Radiokulturaren lagunen partetik Sorioak tzeeta irratia Antxeta irratia. Hamabost urtezginak orrazten, arazten jolasten. Futbola alde batera utzi gabe, Orezko maila regionalean Real Union bek ordizia hartuko du bihar iruterdietan dietan estadion galen. Txuribeltzak lehen postuetako lehian dira, joan den astean oztadarri lasarte horian utxe bat irabazieta gero. Onda ribia kanariko da, seietatik aurrera maztegin beti gaztaren kontra. Lau puntu gutxiago ditu bortziretako taldeak, eta irabazizkero aurrera pauzo handia eman dezakete berdeek, jaitxiraren unehatxua behinbetiko atzean uzteko. It, izan ere, arriskutik urrun eman dute berdek demoraldi osoa, baina azken jardunaldietan benetan bolada txarra izan dute. Segin eurketa galdu dituzte segidan. Eta joera hori, lehen bailinetetenez dute behar bada azken unean sufritzen amaituko dute aurten ere. Pirineo Atlantikoetako ligan egelanten Endaiak bokale hartuko du igandean, iruterrietan beltzenian, Bixente Lizarasun. Xalkapenean, zortzigarren postuan daude momentu honetan, Endaiarrak. Me, you, beat, on, the... Eta Endaiatik mugitu gabe, baina erruk biari dagokionez, Playoff-ari edo fase finalari ekin aurretik ligako azken jardunaldia izango du asteburuan endaiak. Kastel zagazen bigarren zelkatuaren etxean hariko da igande arratsaldean, iru terrietan. Aurreko jardunaldietan emandako itxura obetzeko helburuarekin ertengo ira suriak, ondoren fase finalean aurkari gogorrak egokituko zaizkiolako. Eta ahi, adazkin adian, erakutsi duena, baino maila hobea eman beharko duela endaiak aurrera egiteko. <música> Euskal Ligan, zaiza txingu dirruk bizdaldeak elorri hon joko atuko bihar arratsaldeko bostetan. Maite nizean gizonezkoen superdibizioan, lekaenea irunek etxetik urrun jokatuko du. Kartajenan murtzean jokatuko du bihar, arratsaleko bostetan, sailkapeneko bigarrenaren etxean. Bosgarren tokia, iazi urtatua du talde irundarrak, eta laugarna harrapatzen saiatuko da aurrerantzean. Arteal, Santiago, talde Galiziarrak, bi puntu gehiago ditu momentu honetan. Zaskibaloiang gizonezkoen eskoen Euskal Ligan Erroibide Kurdanet hartuko du bihar, Arratsaldeko zazpietan etan hartaleku Artaleku kiroldegian. den astean askatuak liderrak utzi egin zuen, baina irundarrek ezin izan zuten aprobetxatu teamunen aurka galdu baitzuten, gogoratu bigarren postuan daudela Erroibideko mutilak. Eeta emakumezkoen gipuzkoako Ligan ikas Basket onarbiak liga irabazi du, baina Eusska Liga egotzeko playoffFA jokatuko du datorren asteburuan beha zaen. Larunarteko finalerdian hainorga izango du aurkari. Waterpoloan Euskal Herriko Liga irabazteko leian bi partida izango ditugu asteburuan buruan. Oiaso bidazo gehiagoetako mutilek, askartza hartuko dute bihar zeiterrietan azken portun, eta irabaztera behartuta egongo dira bizkaitarren kontrako lehen urketa, amaika eta zazpi galdu behituten. <gibu> sobidez hogeita bateko nesske ere partidaa izango ute, baina dagoeneko liga irabazteko aukerarik gabe gelditu dira, Lautadaren kontrako azken neurketa, eta eta beheratzi galdu ondoren. Eta bukatzeko atletismoan, kluben arteko euskadiko chapelketa egongo da bihar jokoan. Lehenengo mailan ariko da superamara Bidas Atletiko taldea eta Donostiako Anoetan Mini Estadioan izango du hitzordua. Bihar taldeak martxan jartzeko aukera egokia izango da batentzat, kontuan hartuta datorren asteburuan izango dituela Espainiako ligako lehen itzorduak. Lehen mailan ariko dira bateko bi taldeak, Mutilak, Monsonen Eta neskak Durangon. Besterik ez gaurko kiroletik saioari dagokionez, seiterriak gain handitugu, beraz Euskal Irratietako berri sailerekin utziko zaizut entzule. Besterik gabe asteburuan ondo izan. bai neu zure deskzioa motzarren kontra eta idartzen da